Oor ek vir julle geleentheid gee, wil ek daar net Sê, ons neem nou hoe vandag eindelijk Amtelik afskeid van Ronnie en Rosa uh, So ons al vir julle twee sê As gemeente Julle was en is vir ons een inspiratie Dankie vir julle twee Dankie vir julle inzette Julle bijdraas vir so lang tyd In die gemeente Om ons te verreik en te Te sê En ons wil julle sê op julle pad Dat uh, Hierdie skyfkaap toe Ek dink jy die rechte hier nie, maar in elk geval, ons sal dit nou nie daarop ingaan nie. Uh, hierdie skuifkaap toe, uh, sien ons jylle mee, om te gaan wees daar, wat jylle is. Uh, en ons sien jylle somme net, ons sien jylle met die heren sy gins en sy goedheid door jylle levens. Nogmaals dankie vir die voorbeeld dat jylle vir ons is. Jy weet hulle, dat ander dag hulle gauw breilhoof gaat, en hulle lyk like soos twee jongmense, en hulle drie opsies jong mense en dit is eintlik 'n groot seën. Julle is regtig vir ons inspirasie. So gaan wees dit ook aan die ander kant en ons sal verseker vir julle kom kuier daaronder. Hou maar die sparkamer reg. As iemand van ons 'n woord het vir môre, word dit graag geluister. Ek kan net dankie sê. Ek en Ronnie is so dankbaar dat ons op hierdie tydse van ons lewe, daarmee die laaste klomp jare, het ons daarmee so sal verryk geword dier hierdie gemeente, een in elk ene. Ons kan die heren loof, loof wat ons om so gevind het, by meneer wat ons om hier gevind het, en geweet het, ons is waardig, ons is waardig in sy oor, en laat hy nie kyk na ons foute wat ons gemaakt het nie, en laat ons weet, ons kan niet elke dag leef, net op sy skoot sit, sy hart voelt in ons, en weet, hy is met ons, en hy was so met ons in hierdie tyd gewees, wat ons hierdie besluiten geneem het, Alles het so in plek geval. Dit voel net of het recht is. En die vader weet, ons gaan nie fout maak nie. Als ons fout maak, kom ons terug. Maar ons sê vir julle een elk en elke baie dankie. Moerder julle. Ek het vir ochend, toe ons hier so kom het ek vir die band en toe ons hier achter gebid het, een storykie vertel. Ons het hierdie week was, was hier entomologie so. En hy het so een ouwelike story vertel van een kriek. En ek wil dit graag met julle deel. Die Chinese ou kriek gevechte en dan wen die sterk kriek wen dan nou hierdie swakker kriek. Hy slaan om. En dan nou, wat hulle doen is, hulle breek die swak kriek sy oor af. Hulle sy sit hieronder, ek weet nie precies waar nie, maar ook hy kan daar nie mee oor hee. En dan kan hierdie kriek, kom vertel hier eers, as die sterk kriek hierdie swak kriek wen, dan gee hy oorwinningskreet. Met hierdie oorwinningskreet krij hy hierdie arme swak kreek, so'n selfbeeld probleem dat hy, hy weet, hy, hy, hy, hy verloor, hy is verloorder. Dan breek hulle nou hierdie swak kreekse oor af. Ek kan hy nie meer oor as hierdie sterk kreek, nou sy oorwinningskreet skree nie. Dan hou hierdie klein kreekie, hou aanfeit tot hy wen. Hy hoor nie die kreet van hierdie sterk kreek nie. En het het my so laat denk en besef, maar ons moet begin hulle, ach, slaan op dit waarna ons luister en begin een selectief luister. Ons kan nie na elke story luister wat ons wil nie. So ek wil dit maar net met julle deel. Betekere moet ons ons eie oor een afbreek. Betekere moet ons, ons moet ons hart beskerm. Want ons beskerm ons hart met ons oor. Ons moet ons, ons moet ons oor beginne toemaak so ons hart beskermd is. So, ja. ja ek wou nou nie hier dit gesê het nie, maar my vrou het my nou gedrukt. Nou, uh, mans weet, As vrouwens sê, en hulle sê dit op 'n sekere manier, dan doen jy maar. Ek wil net aansluit by P.W. Uh, Baie kostelik, ek wil verlangen nou van aanhaal, en en het sluit nou aan daarby, wat gesê het, jy moet jou tong uitleen vir amal wat oore het, maar moet nie jou oore uitleen vir amal wat die tong het nie. Misschien moet ons weer die twee skrifte naarslaan. Die een is Lukas 8 vers 18. Uh, as jy dit nog nie gemerk het in jou, in jou's bybel nie, is dit al goeie dag om het te merk. Jukas 8, 18, en dan Markus 4, by vers 24. Nou, Markus 4, sê, en hy het vir hulle amal gesê, pas op wat julle hoor. Pas op wat julle hoor, want met die maat waarmee julle gemeet word, en dat sal bijgevoeg word vir wat jy hoer, so oppas wat jy hoer, en Lukas 8, by vers 18 sê, pas dan op hoe jy hoer, oppas wat jy hoer, en hoe jy hoer, Salomo het gesê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, nou is het so, dat, dat baie keer, uh, kom daar goed by ons oore in, wat ons nie van gevraad nie, Wie van julle het al vir die kinders gesê, sit sacht in radio? Ons word onwillekeerig, wil ek amper sê, word klanken op ons afgedoong, ons skakel in op die nies. Uh, hoekom? Ons is ontwerp vir goeie nies. Ons skakel dag na dag in op die nies, om te hoor of daar nie toch asseblief een bykie goeie nies is nie. Maar wat is julle ervaring? Daar is eindelijk bitermin goeie nies op jy nies. dit is gewoonlik slechte nies en nou sê hy bewaar jou hart meer as het bewaar moet word, so baie keer kom jy of gan jy na een plek toe om goeie nies te hoor en dan hoor jy slechte nies nou jy weet ons kan nou ongelukkig nie ons oore afbreek soos die kriek is in nie, maar wat ons kan doen, ons kan ons hart beskerme, sê hy oppas hoe jy hoor en daarom is het so belangrijk dat ons verstaan in ons levens, eh uh, ons het die, ek wil sê, ons het die sleetel nodig, ons het die sleetel van die kruis nodig, om recht te kan hoor, om te kan onderskui. Julle weet, as jy dink, hoeveel die iemand het nou die dag gesê, maar ek kan nie die getal onthou nie, maar is duisende die nominaties, wat daar in Zuid-Afrika is, christelike die nominaties, en hulle beveg mekaar met al soort leid. Elkeen het sy eie story, En amal gebruik die Bijbel als uitgangspunt. Die Bijbel het om ook gebruik, toe Jezus versoek het. We sê hoe, hoe kritisch belangrijk is dit, om die sletel te heen. En ons het gesê, die belangrijkste ding is om te besef, dat uh, ons moet die huis, ons moet ons geloofshuis, moet ons op die rots bouw. So, dit, dit is baie eenvoudig. Ek vormor praat, eindelijk, oor die eenvoud van die evangelie. Dit is vrees ek eenvoudig. Daar is twee sake op die skaal het ons gesê. Aan die ene kant is daar Adamse fout, Adamse val, die die misdaad van een het sonde in die wereld en gekom die die sonde in die dood, die dood tot alle mense deurgeding. Aan die ene kant het die laatste Adam gekom, die Seen van God, en dier een daad van gehoorzaamheid, dier een daad van gerechtigheid, het het vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe ge geword. En dis die twee wat, wat Paulus eenvoudig vir ons in die skrif teen oor mekaar stel, wat er een het die meeste waarde. Adamse fout, of Jesusse offer. En as ons in Romeine 5, 17, want ons lees hierdie goed in Romeine 5, nee, en as ons Romeine 5, lees, dan sê vers 17, dit prachtig, hy sê, as die gevolge van die misdaad van een, Adamse misdaad, nee, die dood in Heerskapie gekom het, veel meer sal hulle, wat hierdie geskenk, die gave van Godse genade, die gave van Godse gerechtigheid ontvang, in hierdie lewe, in hierdie lewe die eers, dier die een. So jy sien, waar die kracht, en dan kom Jesus self, en hy sê, hy dan wat luister na my, en my woorde, hy sê, hy sal wees as een man, wat hy huis op die rots gebouw het, en hy wat nie luister nie, sal wees as man, wat op die sand gebouw het, en alweer bouw huis, en alweer bewoon die huis, moendlik vir jare, maar, as die storm kom, dan bepaal die fondament, of die huis gaan staan of val, en dit is waar ons besef, as ek op die fondament staan, en die fondament is die rots, en die rots is Jesus Christus. As ek op sand staan, staan ek op dit wat Adam gedoen het. En is dit nie die grootste tragedie, dat nege, ek wil sê nege en negendag, kom ons maak het vandag, kom ons wees vandag, die Engelsman sê liniend, wat is die Afrikaanse woord vir liniend, verdraagsam, Ons weer sag en verdraag van dag en ons maak dit net 90%. 90% van die Christelike kerk is op sand gebou. En miljoene mense sit Sondag na Sondag. Week na week, dag na dag en luister na 'n boodskap van sand. 'n Boodskap wat die sondaarskap van die mens bevestig. Nadat die bloed van Jesus die mens van sonde kom verlos het. is 'n geweldige ding en hoe eenvoudig het kan dit nou wees. Maar, dit is vir my interessant, dat dit vir mense eindelijk te moeilik is, uh, omdat, ek, ek krij die indruk, mense is te bang vir teleerstelling. Ons het so gewoond geword aan slechte nies, ons het so gewoond geword om ons self te staal tegen slechte nies, dat as daar waarlik goeie nies kom, dan sê ons nie, hou voorbij, hou voorbij. Sê nou net, Ek stel my self oop vir jy die goeie nies. En dan al was al die tyd nie goed nie. Dink nie die teleerstelling. En dis, dis hoe die mens bang het. Sondou jy, toe die engels van die heren by Abraham en Sarah gekom het, het in hulle naam verander het, en gesê oor een jaar, sê jy sê nie, vir tans Sarah wat negendag was. Toe lag sy, sy sê, Ek laat my nie in in hierdie ding nie. Ek sê nie kans vir jy die teleerstelling sê die herenvrouw, kom het jy gelag? Dit sal so wees. Toe, na jaar, toes Isaac gebore. Isaac, die sien van die gelag. Nou ja, ons het verlede week gekyk, na Godse plan vir ons, Godse droom, die pad wat God met ons loop. Ons het gesê, dat uh, Paulus kruis het, Paulus sê vir ons in uh, 1 Korinthus 2, 9, hy sê, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, in die hart van die mens nie opgekom het nie, is wat God bedink het vir die wat om lief het en as ek dit verlede week vannacht kan opsom, dan sê ons, ons die die volgende stappen gaat. Die eerste stap, waarover het vir die christen mens gaan, is Himmel of Hel. Ons het groot geword onder die bestel van sonderskap, en as sonder is in die moeilijkheid, daar is op pad Hel toe. Die toren van God is op om, en daarom toe dit gegaan het oor hemel en hel, moes ons een kaartje hemel toe kry en ons moes, ons moes die Heere aaneem om ook hemel toe te gaan. En, en dan moes ons nog ander klomgoeders ook doen, want aan die einde gaan die boeken opgeskrywe word, ontdou jylle. En dan gaan elke vergelding ontvang volgens wat hy doen het. En so ons moet on ons spoortrap. En ons kry dit nie recht om ons spoort te trap nie. En daarom moes ons elke keer gaan, teruggaan na die Heere toe en waarlik met berou beleidings doen van wat ons verkeerd gedoen het terwijl God gesê het, ek sal nie weer hou, denkie. En God sê, ek het dit verweider so ver as van jou, van die oost van die weste. En God sê, ek het het gewerp in die diepe van die see. Maar dit was ons begrip, maar sê dit was om in die hemel te kom. Maar toe ons die waarheid hoor, dit waarvan van Rosa vanmorgen praat, dit wat ons so vry het, toe ons die waarheid hoor, toe besef ons wat Jesus gesê het. Jesus het gesê Johannes 17, 3, dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken en toe ons die godsdienstmodel verruil vir verhouding, en ons ontmoet die een wat sy leven vir ons gegeet toe besef ons maar, as ons hom ken het die jimmel begin ons gaan nie jimmel toe nie ons is tla daar jimmel is om hom te ken as ons hierdie aardse tentwording aflee, as ons by ons vervaldatum kom wat die lichaam betref, en ons ons gaan volgens biologische terme dood dan gaan die verhouding maar net voort, so, ons gaan in een ander dimensie wees, soos ons omdien, wanneer ons omdien, in een ander dimensie, maar, in die sensie, gaan die verhouding nie verander nie, die verhouding wat ons nou het, die verhouding wat ons dan het, is die selve verhouding, so nou het ons, hierdie ding, dat ons nie meer twyfel oor jemel en hel nie, dis afgaandel, goed, toe daaien in die sakkie is, toe lees ons verder, toe gaan ons oor op, en ons kom achter, Maar as God dan door sy Seen, as die eendaad van gerechtigheid van die Seen van God, ons dan geheilig en gereinig het, so ons sonder vlek of rumpel en sonder gebrek voor God staan, dan het God niks meer om te doen met ons, om ons beter te maken. Dan het ons, ons klaar geheilig, dan het ons klaar volmaak gemaakt, en dan kan die slechte goed wat met ons gebeur, in ons levens, die goed wat ons mee te doen kry hier op aarde, kan nie Godse werk wees nie. God het daar niks mee te doen nie. God het nie nodig om my te straf nie, want hy het sy seun gestraf. Trouwens, God kan nie my straf nie, want hy het sy seun gestraf. Want wat het sy seun dan gedra as hy nie my straf gedra het nie? God het nie nodig om my siek te maak nie, want sy seun het my kom gezond maak. Sy seun het my siek tussen sy lichaam geneemd. God het nie nodig om tragedie oor my te bring nie. Want God het alles wat onrecht is, alles wat nie sy plan was nie, het hy op sy sien geleg, hoekom? Omdat hy die wereld, omdat hy my so lief gehad het. So sê jy die heerlijkheid waar ek nou kan leven, en to besef ons, maar as ons dan verstaan wie God is, dan besef ons dat jimmel, jimmel beteken om God te ken, in hierdie lewe, en om om te ken in die lewe wat hierop volg. Maar in tussentijd, terwijl ons in hierdie lewe is, het ons nodig om te oorleef. En hoe oorleef ons? Door Godse voorsiening, door Godse beskerming, beskerming, geneesing, en voorsiening. En ons gesê, hier is die drie pilare, waarop, ons oorleving in hierdie lewe, in hierdie fysische lewe, gebouw is. En ons het gesien, dat hoeveel beloftes, God het, die julle boek is vol beloftes, oor ons beskerming, ons geneesing en ons voorsiening. En ek hoef hier verder op in te gaan, en ons genoeg daar gepraat. Maar, toe het ons die boek begin lees, ons oor het begin oopgaan, en dit was nie meer een uitgestelde hoop, wat ons gesê, o, ons hoop, hierdie goeie ding gebeur, ook met my nie, maar ons hoop, hierdie slechte ding gebeur, nie met my nie, want in hierdie boek is hierdie klomp goeie goed, en slechte goed, wat is. Toe besef ons, maar die slechte goed het in die sensie op die seen gekom, en die goeie goed het God berei vir die wat om lief het. Hoor julle? So, nou besef ek, heren, maar dan is dit myne, en dan besef ek, hoeveel beloftes daar ook al is, en om is hulle ja en amen, en eindelijk sê ek hier amen daarop, en dier amen te sê het, ek begin bevestig, en ek begin saamstem, en het ons levens in een koers gekom waar ons sê, heren, beskerming, geneesing, voorziening, Dit het gegaan oor ons oorleving maar, maar eindelijk het het ook gegaan oor my. Ek moet oorleef. Ek moet beskerm wees. Daar moet voorsiening van my wees. Jy het verstaan daai beeld nie. Goed, so dit in een sin oor my gegaan. En dan, dan lees ons vir Paulus. En dan kom Paulus, en Paulus skryf ons verlede sondag aan haar gekyk. Hy sê, jyre Gee toch vir hulle verlichte oor van hulle verstand. Nou sien ons as Paulus op anastasie. Paulus verstaan jimmel. So hy is nie bekommerd oor jimmel en hel nie. Paulus verstaan oorleving. Maar nou het Paulus het so een geword in sy intimiteit met God. Dat intimiteit met God het Paulus geverigvat as oorleving. Hy sê, as ek intimiteit met God het, as God dan vir my is, wie kan die my wees? Hy sê, die er is vir my, ek sal die vrees nie, wat kan die mens my doen? Hy sê, so die saak is eenvoudig, het is afgehandeld. So Paulus' focus skuif nou weg van beskerming, genees en voorziening af. Dit is in die sakkie, luister. Jemel is die onbelangrik nie, maar jemel is die sakkie. Maar nou kom Paulus by een plek, het hy sê, maar ek het gesterwe, ek leef nie meer nie. Wat hy daarmee sê is, hy sê, wat met my gebeur het, is ek het so betrokken geraak, by Hierdie wonderlijke weese van liefde, hierdie wonderlijke God, wat my so lief gehad het, het my so opgeneem, ek het hom nie meer lief nie. Sy liefde in my het my oorgeneem. Onda jy Petrus het die moeilijkheid gehad, hy het gesê, Jere, ek sê, jy so lief, ek val my tot nie dood toe met die gaan en die eerste dienst my sê, wat sê, jy is eenvallen uit, so sê, ek ken hom nie. Dis hoe ons liefde werk nie. Paulus het by die liefde voorbij Paulus was op een stadium van God lief, hy het gedink uit God lief, en toe ver die God wat hy lief het, want hy het, hy het verkeerd gedink oor die, hy het verkeerd gehoor. Maar toe Paulus verander het, soos wat hy verander het, het hy besef, maar my oorleving is in die kassie, my hmm. lewe, is nie my my nie Die lewe wat ek hier leef, leef ek vir hom, ek leef het nie meer vir myself nie. So hy sien, aanvankelijk begin ons in oorleving met beskerming, geneesing voorsien wat Godse belofte vir ons is, en ons het nodig om hy beloftes in besit en nie, maar besef jy, dit gaan eindelijk oor my. Maar soos wat ek in intimiteit met God groei, soos wat ek in intimiteit met God ontwikkel, gaan het al minder oor my. Is ek al hoe minder belangrijk. En besef ek maar, maar waar oor dit eindelijk gaan, dit gaan oor intimiteit met hom. En as ek intiem met hom is, dan word ek bevrug met sy liefde en sy liefde gaan na die volgende stap toe, en dit sit my focus op ander. Maar, alles kom terug na intimiteit toe, en hemel is om hom te ken. En nou het Petrus vir ons gesê, ek, ek som nou net hierdie goed vannacht op, nou het Petrus vir ons verlede week hierding gesê, hy sê, immer sy goddelike kracht, ek is in, in 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, immer sy goddelike kracht, het ons alles geskenk wat tot leven in godsvrucht dien, hy sê, hy het vir ons alles verskink wat alles bevat wat God in gedachte vir ons het. God sê, ek wil jou aanwend vir baie meer as jouself. Hy sê, wat baat het die mens, dat hy die hele wereld win en hy, hy lees gaan aan sy eie siel. Besef jylle, watse waarde gaan jou leven hee? As die dag moet kom, dat jy begrawe word, ek wil nie sê dat ons jou begrawe nie, miskien moet jylle my begrawe, jy hoe nou weet nie. Maar die punt is, as die dag moet kom wat een van ons begrawe moet word, wat gaan tel daai dag? Wat tel op jou begrafenis? Hoeveel geld jy gemaakt het? Hoe succesvol jy was? Hoe slim jy was? Al wat tel, is wat jy vir aanhoud gedoen het. Dit is wat tel. Uiteindelijk in die finale analyse is dit wat tel. Dink aan Jezus' begraafnis. Wat het getel in Jezus' begraafnis? Wat hy vir ons gedoen het? Verswaai, hy kon so'n wonderlijke mens gewees, hy kon al die goed gedoen het, maar as hy nie dit vir ons gedoen het nie, wat, dan het sy opstanding vir ons geen ware gehad nie, die begraafnis vir ons geen ware gehad nie. Nou heet dit. Right. So, Paulus kom by die punt, hy sê, ek leef nou nie meer nie. Hy sê, Christus leef in my, hy skryf in, die in 2 Korinties 5 daarby vers 14, hy sê, want die liefde van Christus dring my, hy sê, nie die liefde wat ek vir hom het nie, sy liefde in my is wat my dring. Hy sê, so ek het om toegelaat, dat sy liefde in my oorneem. Dis die proces, jy het verstaan. En nou gaan Petrus, voet, en Petrus skryf, en Petrus, hy sê, sy godelike kracht het ons alles geskenk, wat tot die leven in godsvrucht dien. Hy sê, waarder hy ons ook die grootste en kostbare belofte geskenk het, so dat jylle daardoor, kan word van die goddelike natuur, nadat jylle die verdorvenheid ontvlucht het, wat dier die begeerikheid van die wereld is. Nou, hoor wat het Petrus gesê, en ek het het verlede week ook gesê, maar ek, is my so belangrijk, ek wil het herhaal vanmorgen. Hy sê, so ons daar, die het ons die, al die kostbare beloftes geskenk, maar sien jy nou, die kostbare beloftes is nou meer as my oorleving, is meer as beskerming, geneesing en voorsiening. Die kostbare beloftes is die lewe en oorvloed waarvoor Jezus gekom het. Hy sê ek het gekom dat jylle lewe en oorvloed kan hee. En die lewe en oorvloed is baie meer as net my beskerming, my geneesing en my voorsiening op hierdie planeet. In hierdie lewe. Dis baie meer. Dis een waarde. Dis een waarde vir my lewe. Dit is dat ek daai deel van Godse heerlijkheid vertoon. God het my en vir jou en elkeen van ons individie gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis. Elkeen van ons vertoon een facet van sy heerlijkheid en sonde sou wees, ha, meros, is om nie my deel, my porzie te wees nie. Verstaan jy? So ek kan op pad wees hemel toe. Ek wil jy my mooi verstaan, ek kan op pad wees hemel toe. Ek het Jesus aangeneem. Ek kan al sy beloftes in besit neem en beskerming, geneesing en voorsiening geniet. Maar ek wees nie, ek is nie een afdruksel van sy wees en nie een afskynsel van sy heerlijkheid nie. die dat ek net met myself bezig is, my eie padjemel toen, my eie oorleving op hierdie planeet, en ek mis die intimiteit wat sy liefde in my sal laat oorneem, om om te gee vir mense om my. Dan naam my ek. Sê hy, wat die volle pakket? Volle pakket is dat ons vir beide goedes kan beweeg. En dit is wat hy hiervan praat. Hy sê dat ons deelgenote kan word van die godelike natuur. Dat is godelike natuur, dit is Godse natuur die godelike natuur is Godse natuur. Godse natuur is selfloos. Godse natuur denk nie aan homself nie. Godse natuur het homself oorgegee, vir my en vir jou. Toe ons om gespot het, en toe ons om bespoeg het, en toe ons om met die vuist die gezicht geslaan het, en toe ons om ontken het, en toe ons om verloon het, en toe ons om verraai het, dit is die godelike natuur. En as jy nou na die, na die slechte nie is luister, is dit nie een geleentheid, om die godelike natuur te laat werk nie. In plaas van te veracht, om te sien, om liefst te hee, om toe te laat dat Godse deernis vir een verloore wereld daarbuiten, wat die verskiltes in linker en rechterhand nie ken nie. En hoe vind dit uiting? Dit vind uiting in korruptie en bedrog en alaie my nie, goeders. En wat doen God daarmee? hy sê ek het het op my geneem en ek sal daar oor nie weet nie. en wat wil God vir die wereld sê vandag, hy sê ek wil vir die wereld sê ek het het op my geneem ek het het uitgedelg ek het die skilbrief uitgedelg en hoe moet die wereld het door as die wereld het nie by my jou oor nie as nie hulle die volle pakket volle pakket is om, om ons verder te neem ons deelgenote kan word van die godelike natuur. Hy sê, nadat ons die verdorwenheid ontvlig het wat uit die wereld is. So stem jylle met my saam. Daar is een verdorwenheid. Ek sal het op hierdie bord sneer sit nie. Ek sigreer het net. Die verdorwenheid, die korruptie en die onrecht en die ongerechtigheid en goed wat die wereld aangaan nie. Ons kan sê, dit die verdorwenheid wat uit die wereld is. Maar besef jy, gemeet, gemeet, tegen die intimiteit, en die vervulling met Godse liefde, wat Godse plan vir ons levens is, word my beskerming en my geneesing en my voorsiening word die verdorwenheid van die wereld. Kan jy dit verstaan? Ek, ek sê, maak het nie sleg nie. Dit is Godse droom vir ons. Maar besef jy, ek kan daar bly sit. Ek kan so vast gevang wees daarin, dat ek die heerlijkheid van die lewe wat God my geet mis, die tyd is so kort. Moses het uitgeroep en sê, Heren, leer ons om ons daas so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Paulus skryf het in moeite, sê, sê, koop die tyd uit die daas boos. Sy sê, sê, daar die tyd om te mors nie, daar die tyd om te, ek wil amper sê, daar is die tyd om te mors op myself nie. Die geleentheid wat ons het, is om in die vervulling te lewe van selfloosheid. Nadat ons die verdorwenheid ontvlug het. Kan jy jouself voorstel? Ons praat vanmorgen, ek en Sydney praat oor ons, het hy karoothoekuust gaan ry met die fiets, hy 100 kilo's van Ionien Deilaf, sê um, toe knuis naartoe, en ek het gedocht, is essentieel afdraande, maar ek het redelijk op my nees gekyk, dat is een paar, baie redelijk opdraande, is daar in die plek. Maar in elk geval, wat ek wil sê, is gestel net, die ou so, die zwaartekracht, kon oorwin. Gestel net, op die moment, as jy daar begin klim, skakel jy, jy, weet ons het nou seke skokbrekers in ons fietsen uh, en as jy klim, wil jy nie die skokbreker en jy vanaf vat die klomp energie weg met jou trapper maar as jy afgaan, het jy om nodig, want het maaai stampe, so jy skakel die skokbreker in, laat die skokbreker werke als ons afgaan, dat het vir ons een bykie gladderij geë maar as ons opgaan, dan skakel ons om uit gestel nou net, ons kon zwaartekracht so aan afskakel as ons afgaan, skakel die zwaartekracht aan en jy gat ons shoop, af onder toe as ons opgaan, skakel ons om uit glij ons uit in die bild, daar is nie my swaartekracht nie. Beseef jylle wat Petrus van praat, hy sê, om die verdorvenheid van die wereld te ontvlig, is om die swaartekracht van self te verloor. Verstaan jy wat ek bedoel? Die swaartekracht van self, die gewig wat self draal in my leven, wat my vasthou, wat van een liefdesdaad te opdrande maak, maar besef jy, as ek gewigloos geword het, as ek die zwaartekracht van self ontsnap het, deelgenote geword van een godelike natuur, besef jy, dan sy liefdesdaad is vergifnis, is dit sien, om my vijanden te sien, is nie meer opdrant nie, dis een noodwendigheid, dis so makkelijk, dis uiteindelijk Godse hart vir ons. En nou het Petrus aangaan, hy sê, hy sê, daarom wil ek hee, dat jylle met die aanwending van alle eiver moet bijvoeg. By jylle geloof, die deeg, en die kennis, en die selfweersing, en die leidsamheid, en die godsvrug, en die broederliefde, en die naaste liefde. Hy sê, want as hierdie dinge by jylle aanwezig is en toeneem, dan laat het jylle nie ledig of onvrugbaar. Luister, en nou het daar lang luist van goed, en onmiddellik typies wie ons is, begin ons hierdie goed ontleed, en sê, by die geloof die deeg en wat is deeg en wat is kennis en wat is godsvrug en wat is en ons probeer al die goeders analyseer weet hoe eenvoudig is dit al die goeders voen in volheid in ons en daar nou met françois en sy middeltransluis het hy dit mooi gestelheid gesê, ons is nou soos a, soos een dirigent waar die hele koor, elke stem, elke instrument goed instudeer en allemaal van hulle dirigeer en leid tot die harmonie. En hoe meer die een die ander anvol, al die eindskappen wat binnen jou is, dat is te mooi, maar waar word die geactiveer? Die word geactiveer uit intimiteit met God uit. Want intimiteit met God, wees God vir my wat in my is. En as hy vir my wees wat in my is, dan kan ek, soos een goeie dirigent, kan ek bezig wees om elkeen van die facette, uit te bou, wat reeds in my is. Ek hoef het nie te gaan soekie, dus in my. En ek wil vir julle dit lees wat Frans was skryf hier in sy mirevertaling, by Petrus, skryf hy hierdie ding prachtig, uh, ek gaan dit nou vir julle in Engels lees, hy sê, hy sê, the one attribute, dit is nou al die die, goed, die die geloof en die kennis en die leidsamheid en die godsvergang, al die goed, hy sê, the one attribute reveals the other, strength of character emerges out of faith knowledge, and its strength follows the ability to prevail in patient perseverance These are ingredients that constitute your devotion out of such devotion and worship flow through friendship brotherly affection founded in agape the agape god se liefde die agape love of god is at the heart of every virtue that faith reveals dit nie fantasties nie and then say while you diligently rehearse nou sê besig met hierdie orkes nê hy sê while you diligently hy sê met alle aanwending van alle eiber, moet jylle by jylle geloof voeg die deeg. Nou sê hy, hy noem het dit so, Why you diligently rehearse the exact qualities of every divine attribute within you, the volume will rise with ever increasing gusto, guarding you from being ineffective and barren in your knowledge of the Christ life displayed with such authority and eloquence in Jesus dit nie fantastisch, nou sê hy, nou want as hierdie dinge by julle nie aanwezig is toeneem nie, hy sê, if anyone feels that these things are absent in his life, they are not. Hy sê, spiritual blindness and shortsightedness only veil them from you. This happens when you lose the sight of your innocence. Sê, hoe belangrijk is dit om recht te hoor, <laughs> om te hoor dat jy onskullig is, dat die prijs wat Jezus vir jou betaal het, oorwaarde het, die fout wat Adam gemaakt het. Hierdie goed is in jou, en as jy soms leeg voel, is maar net om jy oomlik, op oomlik focus verloor het. En dit is waar die skrif sê, moet nie die onderlinge bijeenkomst over sy mee. En waar oor Paulus vir te moe te skryf, hy sê, verkondig die evangelie tydig en ontydig. En Peter sê, ek sal, selfs na my gaan sal ek my daarop voor beijver, dat sê, dit is waar oor ek skryf ek het in die brief. Hy sê, dat jylle, nadat ek nie meer hier is, nie nog steeds het kan lees, en nog steeds het kan onthou. Hy sê, want ons hierdie goed ontdek, hy sê, dan lewe ons die lewe, wat God bedoel het, dat ons sal lewe. Ons nou g die voordag gehad om paar van julle te doop, en ek sê vir Johan gistermiddag, daarna het water, sê ek, jy weet, dit is soms, julle met my asblief recht hoor, ek wil dit nie antiklimaks noem nie, maar hoor waar ek vanaan kom, die doop is so een eenvoudige ding, dit is so een eenvoudige ding, wat ons doen, maar dit het, het sikker geweldige implikaties, Ek noem nou die hoop, ek denk nou aan gisterse situasie. En ek wil jylle vat na 2 Konings toe, ek wil jylle met saam my lees in 2 Konings, want ons bykie kyk na Elisa'se lewe vandag, en nie eindelijk Elisa'se lewe nie. Ek wil sommer net kyk wat in daai geskienis gebeur het, want ek wil sien, ek wil vir jylle wees hoe hier goed toepassing gaat het in die ouwe verbind. 2 Konings 3, 2 Konings hoofstuk 3. Ek gaan nie alles vir julle lees nie, julle kan self die geskienis gaan lees tussen die drie hoofdstukke, 2 Konings 3 tot 2 Konings 6. Julle kon onthoud die goddeloose koning Agab met sy goddeloose vrou Ezebel, en in die tyd van Ilea, en hoe Ilea naderland opgevolg is door Elisa, en Agab dood tussen sy sien, Joram, ewig goddeloos um, koning geworden door Israel. In tussentijd was daar die ander twee stamme, die koninkryk van Juda, en Jozefat was die koning van Juda, en Jozefat, lees ons, was een kostbare koning, hierdie ou, het die lees van Godse woord, hy het die wet teruggebring, en hy het mense aangestel om dier die land te beweeg, en die wet aan die mense voorgehou, en hy het die mense weer teruggebring, hy het die volk van, van Juda het hy weer teruggebring in die wee van die heren, en hy self het omself verootmoedig in een pad met die heren geloop, en nou raak die moabiete afvallig, nou die moabiete was die eigen stadium onderhoorig aan die Israeliete, en die koning van Moab was een skaaboer en hy het een klomp wol en een klomp skape elke jaar op paie groot geskenk vir Israël gestuur om net as een, as een soort van een belasting maar toe was in die koning van Moab afvallig graak en Joram laat vir Jozefat weet hy sê ons moet uh, Moab op soos die plek gaan sit sê jy my kom help en Jozefat sê srech hy kom, en daar kom hulle met lewaans en lepere en hulle trek en hulle is op soek hulle achter die klomp Moab aan en toe hulle hulle weerkry, toe hulle logistiek hulle in die steek gelaat, en hulle het nie water vir hulle perre en vir hulle mense nie. En nou moet jy kyk na die twee koningsreaksies. Kyk na die twee koningsreaksies. Vers 9 van oorstuk 3, hy sê, soe het die koning van Israel dan getrek en die koning van Juda en die koning van Edom. Maar nadat hulle pad vir 7 daal omgetrek het, was daar geen water vir die leer en die vee, wat in hulle voetspore gevolg het nie. Toe sê die koning van Israel, dis nou die godloose koning Joram, hy sê, ach, die heren het hierdie drie konings geroep, om hulle in die hand van die moabiete te gee. Hoor jy sy vrijmoedigheid, hoor jy sy belevenis, dis waar hy staan. Hy vrees nog vir jy hy sê, my el het gekom. <laughs> hoor jy, hy is nog daar, hy sê, my el het gekom, dis nou so. Maar kyk nou vir Jozefat, hy sê, en Jozefat vraam, is hier nie een profeet van die Heere, dat ons dierom die Heere kan raad tegneem? Nou wil ek hier julle met een mooie woord wat hier gebeur het. Hierdie ouwens is onder die ouwe verbond. Wat het in die ouwe verbond gebeur? Ons gesê, toe ons na die tydlijn gekyk het, was daar die tyd voor die kruis van Mooses af, was daar 1500 jaar, en daar hy, 1500 jaar van die wet gekryd, het die ouwe verbond gegeld nie. En die ouwe verbond het so gewerk, as die ouwens, wat het die volk gesê, laat Mooses met ons praat, Moet laat God met ons praat nie. So het toe het God gesê, Mooses, die wet, die wet, en die profete, het met hulle gepraat. En hoe het hulle met God gepraat? Dier die offers, wat die priesters gebring het. Dit was die ou verbond. Nou goed, Jooram het buiten die verbond geleef. Hy het buiten, hy het nie na Mooses of die profete geluister nie, hy was goddeloos, Hy aan die baal goede geoffer, so hy het niks gehaad nie. Sy hel was op pad, hy was eindelijk klaar daar. Hoor jylle, in daai sin. Jozefat, in daai bestel, het hy die Heere gesoek. Maar hoe het hy die, die Heere gesoek? Door die wet en die profete. En hy die wetboek voorgehou, en hy die oons die wet laat lees, en hy die, hy die volk ingeskerp daarmee, en toe die moeilikheid kom, toe sê hy, nou kan ek my beroep, op die wet en die profete. Hy sê, is daar nie een profete van die Heere nie. Dat ons hoor, ons is in die moeilijkheid. Wat sê die Heere vir ons? En wat is die resultaat? Daarop sê Jozefat, uh, uh, ok, hy sê, is daar nie een profeet nie. Toe antwoord een van die koning van Israelse dienahs en sê, hier is Elisa die sien van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Jozefat, by hom is die woord van die Heere. So het die koning van Israel en Jozefat en die koning van Edom dan na hom afgegaan. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, Die Elisa was paar parmantige mannetje, hy het gesê, wat het ek met jy te doen? Hy praat nou met die koning. Hy sê, ga na jy profete van jou pa en jou ma. Daai klomp baal profete van jou ma, Isabel en jou pa Agab, ga na wat kom jy na my toe? Hy sê, maar die koning van Israel antwoord om Agnea, want die heren het hierdie drie konings groep, om hulle in die hand van die moabiete te gee. En Elisa sê, so waar is die heren van die heerskaarder leef, vir wees die angstig ek staan, as ek nie achting gehad het, vir die persoon van Joosef, die koning van Juda nie, so ek na jy kyk en jy nie aansie nie. Nou my gevaarlike ding om te sê vir koning nie. Hy sê, maar bring nou vir my die siterspeeler, en toe die siterspeeler op die snare speeler die hand van die heren op omgekom, en hy het gesê, so spreek die heren, maak hierdie dal vol gaten. Want so spreek die heren, jylle sal geen wind sien nie, jylle sal geen reen sien nie, en toch sal hierdie dal vol water word, so dat jylle self en jylle veef en jylle dier, ander dier kan drink. Ja, dit is nog te gering in die oor van die heren, hy sal ook die moabiet in julle hand gee. En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig. En elke goeie boom omkap en die waterfonteine toe stop stoppen elke goeie stuk grond sal jou met lippe bederwe. En dit het net so gebeur. Je weet, as hy ou dink, hy is in die moeilikheid. En nie kom die profeet en hy sê, maak gaten in die grond. Dit is so eenvoudige ding. Dit is so een niksigende ding. Dit bar, dit is droog, daar is nie water nie, hulle wil sterf van die doors, en die profeet sê, maak gate in die grond. Wat denk julle so gebeur, as hulle nie gaten gemaakt het? Maar hulle maak nie gaten in die grond. En wat is die realtaat? To hulle weer kyk, is die gaten vol water. En ons sien die opvolg daarop, die Moabite die Heer ook in land gegeen. Goed, hy uh, sê, en dit wat vijf so fantastisch is, Hy sê, ja, dit is nog te gering in die oor van die heren. Hy sal ook die moobiet in jy land gee. En nou wil ek jou vraag, verdien Joram dit? Glad nie. Juist nie. Maar kyk Godse hart, kyk Godse genade. Baie keer dan sê ons, as ons na ons leven kyk, as ons na ons wandel kyk, wat nie so vars is nie. En ons kom in die moedigheid. Ons hoef nie een profeet te gaan haal nie, want daar ons nou in die nieuwe testament wat gebeur in die Nieuwe Testament, hoe praat God met ons? Hy sê, na dat hy op baie maniere en dier die profete tot ons vaders gesprek het en die laaste dag, dis nou na die kruis, met ons kom spreek, dier. sy seen, sê, en wie die woord wat binnen in julle is, hy sê, na by jou is die woord, in jou mond, in jou haar, dis die woord wat vlees geword het, die geest van Jezus, wat in ons hart uitgestort het, nou praat hy met ons hier, hoe praat ons met om? Op die selle manier, He? ons praat nie meer dier die offers nie, so ons koop nie meer guns by om nie, ons het gins by om, Dit is die verskil. So, nou sê hy, ek sê so vir julle gee verboe wat julle kan bid of dink. Baie dik was ek en jy in die, in die nood en ek sê, en ek kyk terug en ek sê, jyre, maar ek het het vanmorgen verloor. Jyre, ek het, ek het droog gemaakt. Jyre, ek en my vrou is nie so lekker op speaking terms op die oomlik nie. En skielik is het asof die onvrymoedigheid my wil gryp. Wat sê die heren? ek reken die kwaad nie te nie. Hy sê, my liefde het dit oorwin. Gaan ek nou omdraai en terugdraai op die liefde? Hy sê, ek wil hier met weer vrymoedigheid hee. Maar hy sê, ek kan nie vrymoedigheid hee. As ek nie aanvaar, as ek nie teruggaan na die rots toe nie. Wat het die rots gedoen? Die rots het my eeuwig met een offer vir altyd geheilig. Goed, kom ons kijk in die volgende incident. En nou hier in elisa Elisa's lewe, uh, hoofstuk 4. Hy sê, en is sekere vrouw die vrou van die profete seens, het na Elisa geroep en gesê, die dienaar, my man is dood, en jy weet self dat die dienaar die heren gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem. Dis ergens dag gesaak hierdie. Die vrou is in die nood, wat gaan sy maak? Maar hoor wat sê Elisa, toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kende wat jy in jou huis het. En sy antwoord, Die dienares dit glat niks nie in die huis nie, behalwe een flesje met olie. Dis alles hy het, die klein, onbenillige flesje met olie. En sê Elisa va, gaan leen kanne, nie my nie. Gaan leen baie kanne. Nou hoop ek, sê het gesnap, maar klink, en sê het gesnap. En sê het alles wat hol is, gaan leen. En Elisa sê, gooi uit. En die olie het nie opgehou nie totdat die laatste kan vol is. En toe sy sê, maar bring nog een kan, toe sê, as hier is nie meer kan in, hier is niks meer wat olie kan hou nie, toe stop die olie. Hoe eenvoudig is dit? Wat sê die Heere vir ons? Wat het jy in jou huis? Wat het jy tot jou beskikking? Jy weet, God werk die wonderwerke, maar werke dier ons. Hy sê, wat het jy? Jezus sê, as jy hulle maar geloof het, soos een motse saakie. As hy dink aan hierdie flesie olie, hoe groot hy nou ook al was. Hierdie flesie olie, teen die skuld wat sy gehad het, wat haar twee kinders so wegvat as slawe. Wat er onbenulligheid. Maar in hierdie klein, kleine getrouw, in die groote. Jy weet, ek het vanmorgen op hy pamflet daar geskryf, as hy thema vanmorgen, het ek gesê, Niel Armstrong wat gesê, toe hy op die maand geland het, hy sê, one small step for man, one giant leap for mankind, ek het hy nog nie die leap van die mankind mooi gesnap nie, maar ek het die one small step for man gesê, maar, is dit nie, is dit hierdie vrou, is dit nie one small step for man nie? Hierdie eenvoudige, klein dingetjie, wat sy doen, en wat was die resultaat? Nou gaan ons an, en nou, sien ons een bykie verder, hy sê op die vers 8 van hoofd 4, Hy sê, op een dag het Elisa voorbij na Soenem. En daar was een vermoende vrou wat by hom aangehou het dat hy brood zou so eet. En so dikwels as hy voorbij dat hy daar weggebraai en brood eet. En die vrou toe besluit, kom ons bou vir die ouwe boekamer wat koel cool is en ons sit vir my bed in die lamp in die tafel daar, dat hy kan doorblijs hy voorbij kom. En hy maak toe so. En nou, Elisa het dit geniet, dit was vir my speciaal en toe, toe maak hy eendag hier die verklaring, hy sê, vers 12, Hy sê aan sy dinaar Gehasi, roep hierdie soenamitis, is eindelijk soenamitis. Hy sê nie moeilik, as ons lees soenamitis, dan dink ons aan die soenamitis vrou waarvan Salomo praat. Maar hierdie vrou is nie soenamitis vrou nie, sy kom van een plekkie met die naam van soenem af. Recht. Dus eindelijk moet het soenamitis vrou wees. Maar in elk geval, ek kan nou vir julle verduidelik, hoe kom ek dit sê. En hy sê, wat kan ek vir jou doen? En sy sê, nee, niks wees my kan doen nie. Sien sy by die punt gekom waar ons kon sê dat sy gewichtloos geword het oor haar eie behoefte maar ons weet dat hierdie vrou was al haar man was oud, like my, sy was so oud nie uh, maar sy het nie kinders gehad nie en toe sê die dienaar vir Elisa en dan sê hy vir hierdie vrou hy sê oor een jaar, hy sê selke tyd oor een jaar, vers 16 sal so jy sien omhels en sê antwoord, ach nee my hier man van God moet nie vrede, na lief nie sê, moet nie my dit by my kom nie. Ek kan nie die teleerstelling daarvan dra nie. Sy sê, sê, vir soveel jare het ek maand na maand na maand na maand uitgesien daarna, om swanger te wees, en elke keer het ek besef, ek is nie swanger nie. Sê, ek kan nie die teleerstelling aanteen nie. As jy nou vir my sê, ek is swanger, en ek sou nie wees nie. Moe nie my leeg nie. Hoor die eenvoudige ding wat hy sê, maar sy eenvoudig nodig om te geloof wat hy sê, en wat gebeur, oor die jaar, toe het sy die sien, en jy kan jy die vreugde indink, die grootseid van hierdie, hierdie woner, en dan ken ons die story, die sien gaan na sy pa toe, waar sy pa in die veld bezig is, en hy krijg verskriktelike hoofdpijn, en die pa stier hom met die necht terug, en hy sit op sy maas en skoot, en hy sterf, en hierdie vrou, gaan in sy leie die sien, op die lisa sy bed neer, en sy stier, eers na die nechte, sy sê, gau, gaan hal om. Althans, of sy gaan self, skies, sy gaan toe self. En dan sien ons wat daar gebeur, hy sê, vers 25 van oorstuk 4, sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op een afstand sien, sy het die narratie, kyk daar is die soenamethiese vrou. Loop haar dan nou toch tegemoed en sê vir haar, gaan het goed met u, gaan het goed met die man, gaan het goed met die kind? En sy antwoord, Goed. <laughs> maar toe sy by die man van God op die berg kom, met sy sy voeten gegryp, en Gehasi het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar, en die Heere het het my verberg, en my nie meegedeel nie. En dan ken ons die story, hy stierf Gehasi vooruit, om sy staaf op die kind te le, maar die vrou gelood het nie, en het werk ook nie, en dan gaan Elisa terug, hy strek om oor die kind uit, en hy loop bedra en hy strek omweer door die kind uit, en die kind nies, en die kind word gezond, en dan sê die ma, vers 37, en sy het ingekom en voor sy voete geval, en na die aarde gebuig, en sy het haar sien opgetel en uitgegaan. En nou so sien ons een paar incidente, maar die een wat ek oor wil praat eindelijk, is Naaman, is hoofstuk 5. Ons sien die armeers, as gevolg van die godeloosheid van, van Joram, en die konings wat gevolg het, Om die armeers en voer hulle in, in ballingskap weg, en met een van hierdie aanvallen van hulle, vang hulle een klein dochterkie. En jy weet, dit is nou ontvoering en slavernie, dit is dan baie onredelik en onbillik nie. En hulle voer hierdie dochterkie weg na arm toe. En sy beland by die leeroverste, wat eindelijk al hierdie suksesse gehad het tegen Israel, met die naam van de Aman. So dit is, hy is die, hy is die groot vijand maar hy is my laads. Wat doen hierdie klein dochterkie? Hierdie klein dochterkie sê vir haar meesteres, vir die vrou vir wie sy werk, sê sy, as hy maar net by die man van God in Israel kan kom as hy gezond word. Sê vir my, daie dochterkie, sy bevind daar wat die aardse betref in die hel, wat die aardse betref, in haar omstandighede. Haar oorleving is weggevat van haar af. Maar wat is in haar? So groot omgee. Ondaar jy weet wat Jesus gesê, maar jylle moet jylle vijandelief hee. Seen die wat jylle vervloek. Bid vir die wat jylle had. Toen goed aan die wat jylle beledig en vervolg. Hier is een prachtig voorbeeld. Hierdie dochterkie moet die intimiteit met God gekend wat ongekend is. Want sy gee om vir hierdie ou wat wat haar in slavernij ontvoer het, wat haar weggevat het van haar ouwe reis af. Soveel so, dat sy vir hom die sleetel gee, die sleetel gee, wat gebeur. Hy sê dit vir die koning van Aram, koning van Aram sê, gaan, maar vat een groot geskenk saam, en hy skryf een brief vir die koning van Israel. Nou jy weet, die afgods koning, wat aan die afgode glo hoe sy kopwerk, nou skryf hy vir die koning van Israel, ek stierf jy die geskenk sool dat die man gezond terugkom. Nou kom die brief by die koning van Israel aan nou, jylle kent sy state of mind, nie? hy het gesê, sien jylle, jylle het ons hier gebring, om ons in die handen van die moabiete te gee. Nou sê hy, kan jylle nou sien, Toe hy, hy skeer sy kleer, hy sê, kan jy sien, hierdie koning van Aram, hy is kla baas oor my, hy soek my aanleiding om my dood te maak, want nou is ek nou God, dat ek hierdie man gezond maak van my laatste. En dan sê sy dienas vir my, wat van die Wat van die Lisa? en ek hoor net wat staan hier geskrywe, hy sê, maar toe Elisa vers 8 van hoofdstuk 5, hy sê, maar toe Elisa die man van God hoer, dat die koning van Israel sy kleren geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer hy die kleren? Laat hom maar na my toe kom, dan sal hy weet, dat daar een profeet in Israel is. So het na Amman gekom met sy perre, en met sy waans, en voor die deur van Elisa sy stilgehou. Toe stuur Elisa, een <laughs> boodskapper uit na omtoe, en sê, ga nie in, was jou 7 maal in die Jordaan, dat is jou vleeg na jou terugkeer, en hy sal rein wees. Hy stap nie eers uit nie, hierdie groot leeroverste van die armeers, hierdie belangrike man met sy hele entourage, kom hy daar aan, hou stil voor Elias huis, daar in die stofpaakje, ek stel my voor hoe die huisie gelijk. He? Hy stop hierdie hele trek, en nou sê, Ilias sal ons uitkom en daar die aarde toe buig, en die rooi mat uitrol, en Ilias sit daar binnen sy huis en koffiedrinkt en hy gaan was jou seemal in die Jordaan, hy diena alman vervies om, hy sê, is die varpar, en hy een, een rivier van, van Damaskus nie beter en skooner as, as Jotani, hoe sal ek soen toe gaan, en hy vat sy goed en hy gaan, maar sy diena sê, vir luister, jy het nou die moeite gedoen, dit is so eenvoudige ding ek, dit is so eenvoudige ding ek, hoekom doen jy dit nie man en hy stop by die Jordaan en klim af, en hy onderduik, hy duik 7 maal in die Jordaan, en hy kom skoende uit, so eenvoudige ding, so groot implikatie, so eenvoudige ding om in my jou leven, met so geveldige implikatie, dis Godse hart, dis Godse hart, en so kan ons hierdie ding neerloop, ek het een, Ach, as jylle nou die verdere geskiednis van Elisa gaan lees, gaan lees dit, maar dit is nie van jy belangrik nie, wat ek wil hy hier met te snap vanmorgen is dit. God Godse Gees kom, en hy deel met ons so'n eenvoudige dingetje. En baie keer let ons daarna nie op nie. Want da jy, uh, Elie het die ding gesê, hy sê, God spreek met ons in die droom en in die nagesig om ons te waarski. Baie dikwels kom God met die waarski wang, dier sy geest, en hy openbaar dit aan ons, hy praat met ons dier sy seen. En ek sê, ach nie, ek is so met paranoïes nou, en ek, en ek moet nie vrees nie, ek, ek vrees nie, ek geval nie. Maar wie as God met my praat, geef my so eenvoudige ding om te doen, met so groot inpak in my leven. Voor julle, ons het gedoop is gister, wil ek sê, het was so eenvoudige ding om te doen, maar ek sê in jou, met die reese inpak, wat in jou leven gaan hee en as ek kyk wat sy inpak het in my leven gehad het, en nie net dit nie, elke eenvoudige ding, elke eenvoudige dingetje wat God vir ons sê, dit klink so eenvoudig, God is so eenvoudig, God is, God het die evangelie so makkelijk, so tot ons beskikking gebring, hy het gesê, as jy hulle nie soos kinderkies word nie, kan jy hulle koninkrijk vir God nie ingaan nie, hy sê, dit is vir kinderkies om te verstaan, so eenvoudig, maar het ons die eenvoud nie veracht nie, dat ons getoorsam is, aan dit wat so eenvoudig is. wat God sien, wat is dit groot plan, wat is groot vreegte, wat is groot beloning daar achter le. En dit is my jou deel. Ek sien jou vanmorgen. Ek sien jylle drie specifiek van gister. Sien ek jylle specifiek, met die grootse wat vloe. Uit die klein, eenvoudige dingetje, wat die Heer ons gee om te doen. Amen. Vader, ons dankie. Die voorrecht wat ons het, die feit dat jy dit binnen ons bereik plaas, die feit dat jy vir ons gee, geopende oor van ons verstand, om te kan inkyk. Ons eer hier daarvoor. Heere, al lyk dit vir ons so eenvoudig, dat ons dit kan doen. Ek eer hier in Jesus naam. Amen. Ek het een ding vergeet. Net hierna, volgt daar, een episode, waar die koning van Aram op die koning van Israëlse spoor is, en ooral sê Elisa vorm, vir die koning van Israel, maak ly wegkom, soos ly daar van die koning van Aram gaan soen toe. En so die koning van Aram naderhand sê, maar luister, hier iemand, hy is een verraaier in my midde, want hierdie ou weet precies waar ek gaan. Toen sê sy die naadvorm, daar is een profeet in Israel, wat weet wat jy in jou slaapkamer doen. <laughs> Dit is een ongemakkelijkheid, denk ek. In die geval to sê hy, maar die ou moet ons vang, en hy stuur die jylle batalion om Elisa te gaan vang, en daar in die dorpie doodtank, daar omsing hulle die dorpie, is net een man hulle moet vang, en toe hy gehast die opstaan, en hy trek hy gordijn is oop, sê hy, my vader, my vader, dit is net armeers, en Elisa, hy weet, hy is nie lief om uit te stap, uit te doen nie, like my, wat is hy sê meneer nie, nie, Elisa sê, heren, maak toch eens een sy oor oop, en wat gebeur? God sy maak sy oor oop, en hy sien, die vierige waans en die vierige perde van Godse engel is leerskaar, wat tussen hulle en die armeers is. Besef jy, hoe eenvoudig is dit? En wat gebeur? Hier kom jy armeers aan, maar nou is die vrees weg. Hylle wat met ons is, is meer as hulle wat tegen ons is. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Geen vrees meer nie. En nou kom hulle aan en sê hulle vir Elisa, ons soek vir Elisa, hy sê, kom ek, wees jy waar sê hy. En nie die man wat hulle soek, vaat hulle. Hy vaat die teels van die voorste perd hy sê kom ek lei julle, hy lei julle tot binnen in Samaria. En nou, onthou Samaria was die hoofstad van Israel daai tyd. Judah, sy hoofstad was Jerusalem, ok, lei julle tot binnen in Samaria. En nou is die oons ingesluid in die stad in, so hulle is omsingel. Daai julle pateleon is oorgegee. En die koning van Israel sê, moet ek hulle verslaan, hy sê nie, geëlle kos. Hoor jy die, die wonder kos Hoor jy Godse aard? En wat gebeur? So dat klaakos gegeen, maak jy die poort te vlug, wat sê, laat, laat jy gaan, uit die aard van die saak, gaan jy toe nou sonder Elisa. En wat het gebeur? Die armeers het nie meer, het, het jy hele kampagne tegen Israel gestop. Hier die eenvoudige aksie, die heren sê, open ons oor, wie besef jy die eenvoudige ding vir my en jou, om net te bid en te sê, jyre, dat ek mag sien, Bartimeerse uitroep, jyre, dat ek mag sien, dat ek mag sien, ek sien jou, hierdie week, om te sien, die Herre, nou kan jylle gaan koffie drink,